O dia 23 de janeiro na história. 1637. O holandês Maurício de Nassau chegou em Recife. 1956. O Supremo Tribunal Eleitoral confirmou a eleição de Juscelino Kubitschek para a presidência do Brasil. 1979. Em Brasília, pela primeira vez, circulou um ônibus movido a álcool anidro e óleo de mamona. O fato serviu de propaganda para o Programa Federal Pro-Álcool. 1983 Estreou na TV americana o seriado Esquadrão Classe A. Aqui no Brasil foi exibido pelo SBT. 1990 Robert Morris de 24 anos, se tornou a primeira pessoa a ser condenada judicialmente por espalhar vírus de computador por e-mail. Esses são os fatos que fizeram o dia 23 de janeiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia!